Gamboko zelaia, arbonako gure nahia, baionako rekur miarritzeko argia, dira itzuli juntako etxeak, Geroza Marten de Señanz baita biarnoko bidoz eta diuz, errietan dira beste jiru etxeak. 2000 batian, zirela egun horiek antolatzen errandauko, Silvain Chala bidozeko ezitzaileak. Se renkontraia por objieto favorize l'expression de traballo handikapen dolar preokupazioan vis-a-bil -vis la vi-kotidiena. O fil desanei, euh, zetempozen un po le desir d'organizir zezornean ador d'establissement. Beraz, xedia izan daigun hori publikoari zabaltzia, ezat horien arteko gidaritza batzordea ere sortu dute, Herriko Etxe Ezberdinekin partai detzak landuz, Silvenxala. Depi 2007, lekomun de Bardoz, Hortez, Cambo, Oloron, Murengz, Jarritz, Zetarnoz e Bayon, On répond mieux d'une année à l'autre favorablement à l'élaboration de la rencontre dans notre commune. Eta gerostik itsasuko erriko etxeak ere sanoki gela proposatu die, a sa roaren goita mota sextailehmotai koesten alkudena aipatzen dauku hezitzaileak. Sakitabismen en fait a, a mené tout au long de l'année euh, des petits ateliers avec les ouvriers qui seront présentés euh, mercredi sur le thème de la terre nourricière. Chaque atelier aura réalisé euh, un, un travail différent. Egan bezala, amalura gaiaren alantzia deliberatu dute aurten eta taileren fruituak ikusgaia gai untan itxasun.